Лю-Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Рубчук. Глава 20. Три тіла. Експедиція. Холодний світанок над абсолютно пустельним пейзажем. Ані піраміди, ані будівлі штаб-квартири ООН, ані маятника Трисоляриса. Лише темна пустеля, скільки сягає око, простяглася до самого обрію. Усе так, як і першого разу, коли ВанМяо увійшов у гру. Але незабаром він зрозумів, що помилився. Те, що він прийняв за каміння, розкидане по всій пустелі, було зовсім не камінням, а головами людей. Поверхня землі була вкрита щільним натовпом. З невеликого узвища, де він стояв, здавалося, що морю людських голів ні кінця, ні краю. Ван Майо подумав, що в полі його зори перебувають сотні мільйонів людей. Усе населення Трисоляриса, ймовірно, зібралося тут. Мовчання сотень мільйонів створювало дивне відчуття. Чого вони чекають? Ван Мяо озирнувся і помітив, що всі погляди прикуті до неба. Ван Мяо підвів очі і побачив дивовижну картину. Зірки вишукувалися в каре. Однак незабаром Ван зрозумів, що зірки насправді перебувають на геостаціонарній орбіті планети і синхронно з нею переміщуються на тлі більш тьм'яного і віддаленого чумацького шляху. Яскравість цих зірок також варіювалася. Найяскравіше розташовувалася ближче до горизонту, де запалала смужка світанку. Вони випускали м'яке сріблясте світіння, якого вистачало, щоб предмети відкидали тіні. Яскравість зірок поступово зменшувалася в міру віддалення їх від горизонту. Ван Мяо нарахував близько 30 зірок біля кожної зі сторін каре, тож їхня загальна кількість становила близько тисячі. Повільний рух об'єкта явно штучної природи на тлі засіяного зірками Всесвіту створював відчуття урочистості. Людина, яка стояла поруч із ним, Злегка підштовхнула його і прошепотіла. «Ах, великий Копернику, чому ви прийшли так пізно? Три цивілізації відійшли в небуття, і ви пропустили стільки визначних подій?» «Що це?» – запитав Ганмяо, вказуючи на побудову зірок у небесах. «Це Трисоляріанський міжзоряний флот. Експедиція стартує найближчим часом. Трисоляріанська цивілізація здатна здійснювати міжзоряні подорожі?» «Так, ці чудові космічні кораблі здатні розвивати швидкість рівно одній десятій швидкості світла. Це видатне досягнення, безумовно. Але мої знання мені підказують, що цієї швидкості все ще недостатньо для міжзоряних перельотів. Дорога в тисячі миль починається з одного кроку, сказав чоловік. Ключем до успішності експедиції є правильний вибір цілі. І який кінцевий пункт експедиції? Зоряна система з одним Сонцем оточена планетами у чотирьох світлових руках від нас. Найближча зірка до системи Трисоляреса. Ван Мяо був здивований. Найближча зірка до нас також розташована на відстані 4 світлових років. До нас? До Землі. Тут немає нічого дивного. У більшості областей Чумацького шляху щільність зірок дуже рівномірна. Це результат зорених скупчень, що утворюються під дією сили гравітації. Відстань між більшістю зірок становить від 3 до 6 світлових років. Очний радісний крик вирвався у величезної маси людей, що стояла навколо. Ганмяо подивився вгору і побачив, що яскравість кожної зірок, які вишукувалися в каре, відчутно зросла. Причиною було світіння кораблів. Загальна сила їхнього світлового потоку незабаром обігнала зорю, що підіймалася, і тисяча маленьких зірок перетворилися на тисячу маленьких сонць. Три соляри скупався у світлі надії нового дня, і всі, хто стояв навколо, Здійняли руки до неба, створюючи безмежне море, що затопило долину. Трисоляріанський флот почав пришвидшуватися, велично проплив небосхилом, прослизнувши повзроги місяця, які щойно з'явилися, відкидаючи блакитне світіння на гори і рівнини на місячній поверхні. Радісні крики стихали. Люди трисоляриса безмовно спостерігали, як їхня надія згасла на західному боці неба. Вони дізнаються результатів експедиції за свого життя, але через 400-500 років їхні нащадки отримують повідомлення з Нового світу, де почнеться нове життя Трисоляріанської цивілізації. Ван Мяо, стоячи з ними, мовчки спостерігав, поки тисяча зірок не з'єдналися в одну, і ця одна не розтанула в нічному небі. Потім на тлі неба виник текст. Трисоляріанська експедиція в Новий світ стартувала, флот усе ще в процесі польоту. Три завершення. Коли ви повернетеся в реальний світ, якщо ви дотримуєтеся даних обіцянок, то, будь ласка, відвідайте зібрання організації Земля Трісолярис. Адресу ви отримаєте електронною поштою. Частина 3. Захід людства. Глава 21. Повстанці землі. На відміну від останньої зустрічі в кафе, це зібрання виявилося набагато велелюбнішим. І відбувалося в кафетерії для працівників хімічного заводу. Завод був давно закритий, виробництво перенесли в нове місце, а будівлю планували знести. Інтер'єр приміщення кафетерію був дуже старий, але саме приміщення просторе. Присутніх було близько трьохсот, Іван Мяо помічав то тут, то там знайомі обличчя, знаменитості її літа з найрізноманітніших сфер життя, відомі вчені письменники, політики. Перше, що впадало в очі, дивній пристрій посередині зали. Три срібні кулі, кожна трохи менша від кулі для боулінга, оберталися навколо металевої підставки. Ван Мяо припустив, що принцип роботи пристрою ґрунтується на магнітній левітації. Орбіти руху трьох куль були абсолютно несистемними. Повноцінна репліка задачі трьох тіл. Решта не звертала особливої уваги на художнє зображення задачі трьох тіл. Навпаки, вони фокусувалися на фігурі Пань Ханя, який стояв на зламаному столі посеред кафетерію. Ти вбив запитав якийсь чоловік. «Так, я», – спокійно відповів Паньхань. «Це сталося тому, що в ряди адвентістів проникають зрадники, такі як вона, використовуючи важку ситуацію, що склалася в самій організації». «Хто дав тобі право вбивати? Я зробив це з почуття обов'язку перед організацією». «У тебе є почуття обов'язку? Я завжди говорив, що ти корислива людина». «На що ти натякаєш?» «Яких успіхів досяг екологічний департамент під твоїм керівництвом?» Вашим головним завданням було саботувати роботу промисловості і забезпечувати забруднення навколишнього середовища, щоб викликати вибивати лівогиду до науково-технічного прогресу і сучасної промисловості. Але насправді ти використовував технології та передбачення Господа лише для отримання багатства і слави для себе особисто. Я жодаю слави для себе? Людство в моїх очах – смердюча купа гною. Який мені сенс піклуватися про репутацію перед ними? А з іншого боку, Якби я не був відомий, як зміг би я направляти мислення людей у потрібне нам русло? Ти завжди вибираєш собі, що легше. Усі ваші успіхи на ниві саботажу і знищення репутації науки легко могли бути досягнуті із залученням звичайних зелених. Вони набагато щиріші і сповнені непідробного ентузіазму порівняно з вами. І з невеликими зусиллями ми могли б легко направити їхні дії в потрібне нам русло і досягти потрібних результатів. Твій екологічний департамент Повинен був організувати екологічні катастрофи, а потім роздмухувати масову істерію на їхньому тлі, отруювати резервуари з водою, розливати токсичні відходи хімічних виробництв. Що з цього було зроблено ну, взагалі нічого. Ми розробили безліч програм планів, але їх усі відкинув командувач. У будь-якому разі такі масштабні диверсії були безглуздими і недоцільними, принаймні до недавнього часу. Департамент біології і медицини. Реалізував план зі зловживання антибіотиками, але незабаром наші задуми були розкриті та знешкоджені. І необдумані акції європейського відділення майже поставили нас перед ризиком викриття. Ха, людина, яка вбила власними руками, говорить про непривернення уваги. Товариші, послухайте мене. Рано чи пізно все це одно сталося б. Ви повинні знати, що уряди по всьому світу готуються до війни. У Європі та Північній Америці вони вже почали репресії щодо організації. Тільки нагоніння почнуться тут, редемптористи одразу ж перейдуть на бік уряду. Отже, наше головне завдання – вигнати редемптористів з організації. Це не від тебе залежить. Звичайно, це повинен вирішувати командувач. Але, товариші, я вам можу заявити прямо, що командувач симпатизує адвентистам. Ти просто видаєш бажане за дійсне. Усі знають про необмежену владу командувача. Якби все було так, як ти сказав, редемптористи вже давно були б виключені з організації. Може бути. Командувач має власну думку. Можливо, це буде предметом обговорення на сьогоднішньому зібранні. Після цієї фрази увага переключилася з панхання на обговорення кризи, з якою зіткнулося товариство. Відомий вчений, лауреат премії Тюрінга, виліз на стол і почав говорити. Час для розмов минув. Товариші, який наш наступний крок? Загальне повстання. Ви не думайте, що це просто безглузде самогубство. Хай живе дух Трисоляриса. Ми цупке насіння дикого вогню. Після природження ми стаємо лише сильнішими. Востаню не маскує нас, і нам доведеться оголосити про своє існування світу. Якщо ми зможемо представити детальний план дій із чіткими цілями, я впевнений, багато людей підтримують нас. Остання фраза належала паніханю. Більшісті присутніх вона сподобалася. Хтось крикнув Командувач тут. Натов проступився, щоб дати дорогу. Ван підняв голову і відчув запаморочення. Світ став чорно-білим у його очах, і єдиною кольоровою плямою була людина, яка щойно з'явилася. В оточенні молодих охоронців командувач повстанської організації «Земля Трисолярис» Євензе спокійно йшла крізь натовп. Вона зупинилася всередині порожнього простору, звільненого її натовпом, підвела кислявий кулак і з рішучістю та силою, якої Ван Мяо ніяк не міг від неї очікувати, викрикнула «Геть людську тиранію!» Натовп відказав на вітання фразу, виголошеною в Венісон усіма присутніми, щоб безсумнівно свідчило про повторення її незліченну кількість разів. «Світ належить Трисолярису!» «Вітаю вас, товариші!» – вимовила Євензе. У її голос повернулися знайомі Ван Мяо ніжність і інтонації. Тепер не залишилося й тіні сумнівів, що це була вона. «Я погано почувалася останнім часом, і ми з вами давно не зустрічалися. Але зараз ситуація критична. Я знаю, що ви всі перебуваєте під великим тиском. Тож я тут, щоб із вами переговорити. «Командувача, бережіть себе!» – промовив хтось у натовпі. У голосі відчувалася щира турбота. Вона продовжила. Перш ніж обговорювати важливі питання, вирішимо раз і назавжди одне непорозуміння. Паньхань. Хань?» – вимовила Євенце. Її очі не намагалися навіть відшукати його у натовпі. Вона просто дивилася на присутніх. «Я тут, командувача!» – пань Хань вийшов уперед. Ван Мяо бачив, як під час появи Євенце спробував загубитися в натовпі. Він хотів здаватися спокійним, але жах, що переповнював його, був очевидний. Командувач не назвала його товаришем, щоби сумнівно було поганою ознакою. Ти серйозно порушив обумовлені правилами дисципліни для членів організації. Вимовила Євензе, навіть не дивлячись у його бік. Її голос залишався спокійним, ніби вона говорила з пустотливою дитиною. Командуваче, організація зіткнулася з кризою, яка ставить під загрозу її існування». Якщо ми не вживатимемо дієвих заходів щодо виявлення і знищення внутрішніх ворогів і дисидентів, ми втратимо все. Євензе затримала на Панхані ласкавий погляд на кілька секунд. Кожен подих йому, вочевидь, давався дуже важко. Кінцева мета організації Земля Трисолярис і полягає в тому, щоб втратити все. Усе, що в цей момент належить до роду людського, включно з нами. Тоді ви повинні симпатизувати адвентистам. Командуючі, будь ласка. Чітко позначте свою належність до цієї фракції, це дуже важливо. Адже так, товариші, надзвичайно важливо, – кричав панхань і робив закличні жести руками, озираючись навколо. Але натов мовчав. Ставити такі питання не в твоїй компетенції. Ти скоїв серйозний дисциплінарний проступок. Якщо хочеш дати пояснення, то зараз якраз варто це зробити. В іншому разі ти будеш покараний за свої дії. Повільно, керуючи кожне слово, промовила Євензе, немов пояснювала нетямущій дитині. Я збирався позбутися вейчена цього математичного генія. Це рішення було ухвалене товаришем Евансом і проголосоване на засіданні одноголосно. Якщо він справді досяг успіху у створенні математичної моделі задачі трьох тіл, яка забезпечує повне її розв'язання, тоді наш Господь не прийде на Землю, і історична експедиція Трисоляриса на Землю буде знищена. Я вистрілив у Фей тільки після того, як вона першу відкрила вогонь. Мої дії були самозахистом. Євен закивнула. Ми повинні тобі вірити. Зрештою, це не найголовніше. Я сподіваюся, що ми і надалі зможемо довіряти тобі. А тепер, будь ласка, повтори запитання, яке ти мені поставив раніше. Пань Хань був приголомшений таким поворотом, і йому знову перестало вистачати повітря. Я прошу вас чітко і без недомовок відкрито оголосити себе прихильником фракції адвентистів. Зрештою, план дій, розроблений адвентистами, завжди збігався з вашими ідеалами. І в чому полягає цей план? Повтори, будь ласка. Людське суспільство вже не в змозі самостійно вирішити свої проблеми. Воно не може покладатися на власні сили, щоб зупинити ті безумства, які постійно відбуваються навколо. Тому ми просимо Господа нашого прийти в наш світ і його силою і владою управляти і наставляти нас на шлях створення нової, досконалої людської цивілізації. Чи є адвентисти... Ревними поборниками цього плану. Звичайно. Командуючи, будь ласка, не вірте неправдивим чуткам, які поширюються про нас. Це не брехливі чутки. Вигукнув якийсь чоловік. Він вийшов із натовпу наперед. Мене звуть Рафаель, я із Ізраїлю. Три роки тому мій син загинув в автомобільній аварії. Я пожертвував свою нирку палестинській дівчинці, котра страждала на невеликовну хворобу нирок не на знак моєї надії, що наші народи можуть жити в мирі. Заради своїх ідеалів я був готовий пожертвувати життям. Багато палестинців і ізраїльтян також докладають зусиль для досягнення цієї мети. Але всі вони марні. Наш спільний дім дедалі більше затягує трясовиння взаємної помсти. Зрештою я зневірився в людство і приєднався до організації. Вічай перетворив мене з пацифіста на екстреміста. Також, можливо, через мою велику фінансову допомогу організації я увійшов до керівного складу адвентистів. І я можу вам сказати, як є. Адвентисти мають свою, окрему, секретну програму дій. Вона полягає в такому. Род людський – породження зла. Людська цивілізація вчинила жахливі злочини проти землі і має бути за це покарана. Кінцева мета адвентистів – просити нашого Господа обрушити на нас свій гнів, повністю винищити все людство. Реальна програма дій адвентистів уже давно є секретом полішинеля, вигукнув хтось. Але ви не знаєте, що ця програма була розроблена не після їхнього приєднання до організації. Це була початкова мета – мрія всього життя Майка Еванса, ідейного натхненника адвентистів. Він бригав організації з самого початку, обвів довкола пальця всіх, включно з командувачем. Він перетворив адвентистів на королівство терору, населеного екстремістськими захисниками довкілля та божевільними, які ненавидять людство. До недавнього часу, я не знала справжніх намірів Еванса, казала Євензе. Але я намагалася подолати розкол і дати шанс організації залишитися єдиною. Однак деякі дії, вчинені адвентистами останнім часом, перекреслили всі мої зусилля. Командувача, адвентисти – ядро організації! Без нас ніякого руху земля Трисолярис не було б у принципі, озвався Паньхань. Але це не дає вам права монополізувати всі контакти між нашим господом і організацією. Ми збудували базу «Червоний берег-2». Логічно, що саме ми відповідаємо за її експлуатацію. Адвентисти використовували цей факт і скоїли непрощенну зраду. Ви перехопили всі повідомлення від нашого господа на адресу організації, передали всім лише малу частину з них. Навіть більше, ви навмисно спотворили і ту дещицю, яку прилюднили. Також ви за допомогою обладнання бази надіслали величезну кількість інформації нашому господу без попереднього узгодження і схвалення організації. Важке мовчання запанувало в залі. Його можна було навіть відчути, немов присутність чогось жахливого. Ван Мяо відчув, як його волосся стає дибки. Пань Хан нічого не відповів. Його обличчя було відчуженого виразу, ніби кажучи, ну, нарешті це сталося, і немає потреби далі прикидатися. Є безліч доказів зради адвентистів. Шень Фей була одним зі свідків. Незважаючи на той факт, що вона належала до керівників адвентистів, у своєму серці вона залишалася прихильницею ідеї редомптористів. Ви дізналися про це зовсім недавно, коли їй було відомо вже занадто багато. Еванс послав тебе вбити двох, не одного. Пань Хань озирнувся довкола, очевидно оцінюючи ситуацію. Його наміри не залишилися непоміченими Євензе. Як бачиш, більшість із учасників цього зібрання – прихильники фракції редомптористів. Я впевнена, що присутні тут адвентисти перейдуть на бік організації але люди на кшталт Еванса або тебе більше не можуть залишатися з нами. Щоб захистити ідеали і програму організації, ми повинні раз і назавжди вирішити проблему адвентистів». У приміщенні знову тиша запала. Через кілька секунд молода дівчина з-поміж охоронців Євензе загадково посміхнулася і попрямувала до панхання. Обличчя панхання спотворила гримаса, і він засунув руку за відліг піджака. Дівчина подолала відстань, що їх розділяла швидше ніж глядачі встигли моргнути. Перш ніж будь-хто зміг зреагувати, вона обхопила шию панхання однією рукою, другою – голову і, доклавши певних зусиль у потрібному напрямку, легко викрутила голову панхання на 180 градусів. Зважаючи на її статуру, цього від неї не очікував ніхто. Звук зламаних шийних хребців пролунав громом посеред повної тиші. Руки дівчини відразу випустили голову панхання, ніби та була розпеченою. Тіло впало на підлогу, і пістолет, з якого було вбито женю фей, закотився під стіл. Тіло паніхання й далі конвульсивно здригалося, очі залишалися розплющеними, язик вивелився назовні. Але голова не рухалася, ніби ніколи не належала тілу. Кілька чоловіків вийшли уперед і відтягли тіло. Кров ще витікала з рота, залишала на підлозі довгий слід. А сяован, ти також тут? Як твої справи? Погляд івензе впав на ванмявом. Вона привітно усміхнулася йому і кивнула. Потім звернулася до присутніх. Це професор Ван, член Китайської академії наук і мій друг. Він займається дослідженням наноматеріалів. Це перша з технологій, розробку якої Господь хоче припинити на землі. Ніхто не дивився на Ван Мяо, але в нього не вистачало сил, щоб якось означити себе. Він скопився за піджак чоловіка, який стояв поруч, аби не впасти, але той скинув руку Ван Мяо зі свого плеча. Сяо Ван, чому б мені не продовжити свою розповідь про Червоний берег? Усі товариші також послухають це не марна трата часу. Сьогодні великий день і чудова нагода детально висвітлити історію створення організації. Червоний берег. А ви хіба не закінчили розповідати історію минулого разу? запитав Ван мяо з Євензе повільно підійшла до моделі трьох тіл, здавалося, зачарована рухами трьох куль. Через розбите вікно приміщення світло при західного сонця падало на модель, яка оберталася. І кулі періодично відбивали його, створюючи мерехтіння довкола командувача повстанців, ніби язики полум'я. Ні, я тільки почала. Тихо промовила Євензе.